Tizenhetedik fejezet. A munka. 1998. január 16-án már hajnalodott, amikor az állami autó elindult a Jordán izraeli határ mentén álló fehérre festett ház elől. Az épület azon a területen át, ahonnan Gedeon a nagy zsidóharcos kémei hírszerző útjaikra indultak, hogy végül legyőzhessék a túlerőben lévő ellenséget. Danny játom most azért látogatott erre a történelmi helyre, hogy a végső utasításokat megadja az akcióhoz, amely talán megmentheti karrierjét. Azzal kezdődött, hogy 1997. júliusában Aman egy kidon egységnek nem sikerült meggyilkolnia a Hamász vezérét, Khalid Mesált. Játom karrierje befejeződni látszott. Állandóan feszült volt, és rettegett, mikor súlyt le rá a végzet. A hóhéra maga Benjamin Netanyahu miniszterelnök volt. Egykori szoros barátságuk annyira megromlott, hogy nem múlt el nap a moszat főnökének közeli menesztéséről szóló plegykák nélkül. Más már régen lemondott volna, de nem játom. Homlokába hulló haja, fémkeretes szemüvege és vékony szája miatt joggal kaphatta a porosz nevet. Ezen a hideg februári reggelen játom tudta, hogy az ideje lejárt. Ezért igyekezett az utóbbi hetekbe kidolgozni ezt az akciót. Meg akarta mutatni, hogy még nem vesztette el minden képességét. Egy hónappal ezelőtt kezdett körvonalazódni egy új akcióterve, amikor egy délibanoni arab informátor Mossad összekötőjének elmondta, hogy Abdullah Zeyn rövid időre Beirutba érkezett, hogy Hezbollah vezetőkkel találkozzon. Ezután rögtön haza látogatott a szüleihez, Rumanba. Már egy éve nem járt szülei házában. Műszkén mutogatta rokonainak fiatal olasz feleségéről és európai lakásukról készült fotóit. Az összekötő nem sürgette az informátort. Tudta, a lényeg a részletekben van. Végighallgatta, hogyan hagyta egy szülei házát, arab süteményekkel és feleségének szóló ajándékokkal megrakodva, és hogyan kísérte a Hezbollah egészen a Beiruti repülőtérig, ahol felszállt a Svájcba induló gépre. – Mi volt az uti célja? – kérdezett mégis közbe. – Bern – jött a válasz. Ez volt a Moszad első híre zeyn mióta elhagyta Libanont, hogy a Hezbollak pénzgyűjtését szervezze az Európában élő gazdag síta muzulmánok között. A pénz az Iránból származó pénzekkel együtt befolyta bonni iráni nagykövetségre, ahonnan a szervezet Izrael elleni harcát is irányították. Az elmúlt évben zeyn mintha elnyelte volna a föld. Látták Párizsban, Madridban és Berlinben. De amikor játom utána küldött egy kácsát, a 32 éves divatos olasz eleganciával öltözködő Zeyn már nem volt sehol. Hosszú keresés után az egyik kácsa jelentette, hogy egy Szürich melletti kisvárosban, Liebefeldben egy Volvo volánja mögött felismerte. Nem volt kétsége, hogy Abdullah zeyn látta. A kácsa követte a férfit egy bérházba. Az egyik postaládán megtalálta Zeyn nevét. A halból egy ajtó vezetett az alaksorba, ahol megtalálta az épület telefonvonalainak dobozait. Néhány perc múlva már autóban ült. Másnap kibérelt egy lakást a közelben. Azt mondta, barátait várja a közelgő síszézonra. Tel Telaviból egy kommunikációs szakember érkezett Lébefeldbe, aki kibogozta a vonalakat, és Zeyn telefonját az új biztonsági lakásban elhelyezett magnetofonra irányította. Egy további berendezés azonnal írott formába önti majd a beszélgetéseket, amit Faxon azonnal Tel Avivba továbbítanak. Játom a terv egy kényes pontjához érkezett. Ki kellett választania a résztvevőket? Az akciót két lépcsőssel tervezte. Az elsőben elegendő bizonyítékot kellett szerezni arra vonatkozóan, hogy Zeyn a Hezbollak egyik kulcsembere. A másodikban pedig meg kellett ölni. Zeyn halála nagy veszteség lesz a Hezbollaknak. Neki pedig dicsőséget hoz a sikeres akció. 1998 februárjának közepére minden készen át. Két férfi és két nő várakozott játomra. Kettesével ültek a nagy konferenciaasztal mellett, mint ahogy majd Svájcban is szerint játsszák szerepüket. Húsz évesek napbarnitottak és jó alakúak voltak. Az utóbbi néhány napot Izrael északi részén sí tudásuk felfrissítésével töltötték. Előző este megkapták a részletes eligazítást és az igazolványokat. A férfiak sikeres brókereket alakítanak majd, akik barátnőikkel néhány napot pihenéssel töltenek. Az egyik pár feladata a nap 24 órányán keresztül figyelni ZEIN telefonjait. A másik pár a Kidon csoporthoz tartozott. Nekik kellett kitalálni, hogyan ölik meg majd a férfit. Svájcba fegyvertelenül utaznak, ezeket majd később a brüsszeli iroda juttatja el hozzájuk. A két ügynök, Sholly Goldberg és Mati Flinkenstein, míg a nők Leali Cohen és Rachel Jacobson nevet kapták. És mivel az eláll közvetlen járatával utaztak, izraeli útleveleket használtak. A hamisokat majd Svájcban kapják meg. A feladatra kiválasztott négyes még soha nem dolgozott máshol, csak Kairóban. Svájcban nem voltak tapasztalatai. Talán ezért gondolta fontosnak felhívni a figyelmüket Játom arra, hogy a német nyelvterületi kantonban, ahol Liebefeld is feküdt, az emberek rögtön rendőrt hívnak, ha valami szokatlan tapasztalnak. Játom kezet rázott velük, és sok szerencsét kívánt. Másnap reggel kilenckor a két pár az L.L.G.P.nek bizniszosztályán ülve iszogatta pesgőjét, és a vakációról beszélgettek. Síléceik a gép csomag terében utaztak. Zürich-Lotten repülőterén a brüsszeli állomás kácsája várta őket egy minibusszal. A kácsa az idegenvezető szerepét játszotta el, és erre az alkalomra az Efrahim Rubenstein nevet választotta. Késő délutára értek Liebefeldbe. A két nő vacsorát készített, majd letelepettek a televízió elé. Még az este folyamán megérkezett az a két autó, amit Zürichből béreltek. Február 20-án hajnali egykor a két pár elhagyta a lakást, és a Váberság Kerstraszére hajtottak, ahol zén lakása volt. Ahogy odaértek, a két jármű csak nem pont a házzal szemközt parkolt le. Négy árnyék szaladt Zeyn házának bejáratához. Rubenstein egy tekercs fóliát, Goldberg a telefon lehallgatás aktivizálására szolgáló speciális laptopot, Jacobson pedig egy neylonszatyorban lehallgató készülékeket vitt magával. Lea Kohen és Matti Finklestein úgy tett, mintha szerelmes pár lennének, és összebújtak az egyik kocsiban. Az utca túloldalán egy öreg asszony álmatlanságban szenvedett. Kinézve a hálószobája ablakából, különös jelenetre lesz figyelmes. Egy férfi, Rubenstein, valami sötétítőt próbál a szemközti ház bejárati üvegajtajára rögzíteni, hogy ne lehessen belátni. Bentről további két alaksziluettjét vélte felfedezni. Az utcán parkoló idegen autóban még két alakot látott, akik nem illettek az utca megszokott képébe. Ahogy Deni játom előrevetítette, a hölgy értesítette a rendőröket. Hajnali két óra körül megérkezett a járőrkocsi. A szerelmes párra ráparancsoltak maradjanak az autóban, és a halban ütködő két férfitól magyarázatot kértek, mit keresnek az épületbe. Goldberg és Jacobson azt mondták, összetévesztették az épületet, azt hitték, ebben lakik egy barátjuk, és Rubenstein azt állította, ő éppen, hogy levenni akarta a sötétítőt, nem pedig felrakni. Az események ekkor abszurd fordulatot vettek. Goldberg és Jacobson engedét kértek, hogy az autójukhoz mehessenek, hogy még egyszer megnézzék a barátjuk címét. Nem ment velük rendőr. Abban a pillanatban Rubenstein a földre vetette magát, és úgy tett, mintha szívrohamot kapott volna. A rendőrök köréjegyültek, hogy segítsenek, és közben értesítették a mentőket. Senki nem mozdult, hogy megállítsa a villám gyorsan elszágoldó autókat. Valamivel távolabb megálltak, és egy autóban mentek tovább. A négy izraeli a reggeli órákban átlépte a francia határt. rubenstein közben kórházba szállították az orvosok megállapították, hogy nem volt szívrohama. Őt letartóztatták. Helyi idő szerint, hajnali 4 óra kor Játomot felébresztették. A Mossad éjszakai ügyeletese kereste, és elmondta, mi történt. Játom nem várta a sofőre, maga hajtott az irodájához. Az ammani fiaskó után ez már igazán nem hiányzott. Játom felhívta a külin minisztérium ügyeletesét, aki azonnal értesítette Netanyahu. A miniszterelnök Efriam Halevít a Brüsszelbe akkreditált nagykövetet hívta. Az angol születésű diplomata 30 éven keresztül volt a Mossad nemzetközi kapcsolatokért felelős tisztje. Simi is de lesztel, egy életre lekötelezel, mondta Netanyahu. A nagykövet először Jákob Kellerberget kereste meg a svájci külügyminisztérium alkalmazottját. Havli nagyon diplomatikus volt, amikor azt mondta, történt egy sajnálatos incidens, és a moszad is érintve van. Mennyire sajnálatos? kérdezett vissza Kellerberger. "Meglehetősen," felelte Havli, aki azt hitte, minden rendben lesz, amíg Kellerberger fel nem hívta Carla de Pontét, Svájc főügyészét. Az ügyésznő első kérdése az volt, miért nem tartóztatták le a többi moszad is. Kellerberger erre nem tudott választ adni. Kapcsolatba hozható el Moszad szóban forgó akciója a zsidók aranyabot szólt a következő kérdés. Helvi mindent megtett, hogy a dolgok csendben elrendezzék. Három napon át érvelt és könyörgött, de Carla der Ponté hagyhatatlannak mutatkozott. Február 25-ére sajtóértekezletet hívott össze, hogy nyilvánosan elítélje a Moszadot. Ami történt elfogadhatatlan és nagyon szomorú a két állam kapcsolatában. Dani Játom néhány óra múlva lemondott. Karrierje véget ért. Egy hét múlva Ephraim Hálvé elfogadta a felkérést a moszad igazgatói székére. Szakítva a hagyományokkal, nem hívta össze munkatársait, hogy elképzeléseit, terveit megoszza velük. Mint Mair Amitnak, neki sem voltak hírszerző tapasztalatai. Sokakban felmerült a kérdés, vajon a brüsszeli koktélpartikon szerzett tapasztalatai elegendőek lesznek-e, hogy a morális válságban lévő szervezetet összefogja. A Mossad nélkül Izrael védtelenül állna ellenségei előtt. Irán, Irak és Szíria technológiai fejlődésén állandóan rajta kell tartani a szemüket. Helvi csak annyit mondott szerényen, hogy szeretné, ha az izraeli titkosszolgálatok megint egy család lennének. hogy az álom valóságá válik-e a jövő zenéje. Sokan szkeptikusan azt mondják, hogy minél távolabb jut a moszad az utolsó nyilvános megszégyenüléstől, annál közelebb kerül a következőhöz.